E allora bentrovati e bentrovate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come ogni lunedì alle 8. E un quarto inizia la nostra trasmissione Entropia Massima. Oggi parliamo di acqua e siamo in compagnia eh, di, di Paolo e Simona che, che ci parleranno di del sostegno eh, alla campagna, un sostegno particolare. Cedo direttamente la parola a loro. Ben ritrovate a tutti e tutte e prima di addentrarci un po' in questo tema di questo appunto sostegno particolare volevamo introdurre un po' il, uh, la questione della campagna referendaria visto che ci sono degli aggiornamenti che interessano tutte e tutti ossia il fatto che i, i due referendum per l'acqua bene comune sono stati indetti ufficialmente Eh, con eh, il decreto del Presidente della Repubblica pubblicato in, in gazzetta ufficiale il 4 eh, di aprile scorso e quindi ufficialmente eh, si andrà a votare per il 12 e il 13 giugno eh, prossimo eh, in più il decreto eh, dice anche che a partire dalla data di pubblicazione ossia dal 4 di aprile sono indetti comizi elettorali quindi Eh, sostanzialmente da un 5 giorni siamo in campagna elettorale seppur eh, siamo coscienti del fatto che ci sarà la necessità che l'autorità di garanzia sulle comunicazioni pubblichi il proprio regolamento che disciplina appunto tutti eh, gli spazi radiotelevisivi e quindi i, tutti i contenitori che dovranno parlare di questo, di questo tema e sappiamo quanto è importante in questo momento in questo periodo Che ci siano dei regolamenti diciamo, capaci di saper dare la parola un po' a, a, a tutti i sostenitori del, del referendum. Ehm, quindi entriamo nel vivo di quest'ultima tappa del, eh, del referendum per l'acqua eh, che ci vedrà impegnate impegnati nei prossimi due mesi in una campagna elettorale che sarà una campagna che. diciamo uh, faremo vivere soprattutto sui, sui territori una, una campagna uh, dal basso eh, che vogliamo che appunto veda l'impegno di tutte e tutti su, su questo tema così, così importanti e un impegno che sicuramente non mancherà anche laddove la decisione di non accorpare con le elezioni amministrative eh, non favorisce proprio la partecipazione democratica e quindi richiederà uno sforzo in, in più per far andare a votare eh, le persone, gli elettori e le elettrici laddove sono già andati a votare per magari il Presidente della provincia e il Sindaco già due volte nel mese di maggio. Riguardo a questo, alla fine non c'è stato niente da fare, quindi nonostante le proteste, le dimostranze, le richieste di spiegazioni eh, fatte al Ministro, non, eh, non si è poi più riusciti a, ad avere una risposta Uh, accettabile. No, eh, diciamo che il eh, mh, non c'è stata, diciamo, risposta a, a, assolutamente alle nostre istanze che parlavano appunto di un Uh, così garantire un, un diritto previsto dalla Costituzione, ossia quello uh, di favorire la partecipazione degli elettori e delle elettrici alla vita politica del Paese. Certo, la scelta del non accorpamento non va proprio in questa direzione anche in tutt'altra. E in più c'era questa questione economica di sperpero di denaro pubblico pari a circa 400 milioni di euro che lo stesso non è indifferente in un momento di crisi economica come quella che stiamo attraversando. E a riguardo Il Comitato Promotore per l'Acqua Bene Comune ha fatto un ricorso al Tar del Lazio, alla sezione elettorale, proprio su questo, su questo tema, che però è stato respinto, in quanto effettivamente la legge, ahimè, Eh, prevede che sia il governo a, a segnalare la data eh, nella finestra compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno al Presidente della Repubblica che poi emette il decreto di indizione dei referendum e, e quindi rifacendoci, diciamo, rifacendosi a questa, a questa norma, a questo comma della legge sui referendum eh, è stato respinto. Però diciamo non, non contenti di questa risposta ci siamo rivolti a un grado, anche a un grado superiore eh, e quindi eh, sempre come Comitato Promotore abbiamo eh, fatto ricorso alla Corte Costituzionale per un uh, conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Nel senso che il comitato promotore eh, a livello costituzionale è riconosciuto come un potere dello Stato eh, che riguarda diciamo, la eh, democrazia diretta, in quanto sono i promotori, sono diciamo, voce dei cittadini che hanno sottoscritto la richiesta di referendum, eh, conflitto con il diciamo potere dello Stato che è impersonato dal governo e che quindi riguarda la democrazia rappresentativa. Il fatto che il Comitato Promotore non sia stato interpellato nella definizione della data eh, presuppone che ci possa essere un conflitto di attribuzioni tra potere dello Stato e per questo abbiamo eh, presentato questo ricorso proprio venerdì scorso che verrà uh, probabilmente discusso in camera di consiglio uh, già nei, nei, prossimi, nei prossimi giorni sappiamo che anche questo è diciamo, un, un ricorso molto complesso Eh, sia perché c'è già una giurisprudenza che non eh, va proprio a nostro favore da parte della Corte Costituzionale ma crediamo che sia comunque importante sollevare dei principi eh, di democrazia molto rilevanti eh, proprio perché seppur non, non venga diciamo molto probabilmente non verrà accolto, però potrebbe esserci nelle motivazioni della sentenza, della decisione della, corsa, della Corte, un qualcosa che diciamo fa avanzare la, la giurisprudenza su, su questi punti. E certamente può essere anche l'occasione per informare eh, l'opinione pubblica. Assolutamente, assolutamente può essere anche questo. Il fatto che comunque eh, tramite questo ricorso si possa diciamo, un po' eh, così risollevare questa questione a livello di, eh, di media e far sapere appunto che un po' questa decisione che è stata presa dal governo è passata un po' così sotto voce. E, e quindi, diciamo, questa è un po' la situazione allo stato attuale delle, delle cose. A proposito di media, volevo chiederti cosa si prevede per l'utilizzo per esempio della televisione sulla campagna referendaria, vi hanno proposto delle trasmissioni, si parla di un calendario, cosa... Ora, veniamo proprio da un incontro di questo pomeriggio con eh, la Gcom, ossia l'Agenzia sulle comunicazioni eh, che sta predisponendo questo regolamento. Che sostanzialmente non varierà molto da quello che è il regolamento emanato per le elezioni amministrative e che è quello che è stato emanato anche per i precedenti referendum. Eh, quindi garantisce alcuni spazi che sono già definiti per legge, spazi autogestiti, che quindi sostanzialmente sono gli spot Eh, sia radiofonici che, eh, che televisivi e poi diciamo, la modalità di svolgimento di alcuni dibattiti in alcuni contenitori eh, sia per quanto riguarda il servizio pubblico, quindi la RAI, che anche le varie emittenti nazionali eh, private. Quindi finché non c'è proprio la, la pubblicazione di questo regolamento, come dicevo prima, mh, nessuna emittente si muove perché rimane in, in attesa. E quindi che tempi ci saranno? Quando inizierà il dibattito pubblico sulle televisioni, sul, sui referendum? Ad oggi ci hanno detto che molto probabilmente questo regolamento uscirà a metà di questa settimana e quindi diciamo i dibattiti e tutte le varie tribune potranno iniziare intorno fra una decina di giorni, tempo massimo una decina di giorni. quindi anche questa è una, una cosa un po' un po' strana nel senso che in teoria questi regolamenti dovrebbero essere predisposti nel momento stesso in cui si indicano i referendum se inizia la campagna elettorale il 4 di aprile contemporaneamente dovrebbero essere diciamo predisposti ufficialmente siamo già in par condicio dopo interverrà anche il comitato per il no, no? avete previsto l'intervento. No, però è vero, è questa l'assurdità, nel senso... Eh... Non, non ci è pervenuta la richiesta. <ride> non si sono accreditati, però effettivamente è così, per dar modo di sfruttare tutto il tempo e dovrebbe già esserci il regolamento in campo, poi di fatto non è così e quindi avremo... Un mese e mezzo di tempo con gli spazi garantiti per legge. Fortunatamente ci sono gli spazi garantiti per legge, perché, ovviamente, se il comitato promotore dovesse pagare gli spazi, come magari qualcun altro sarà in grado di fare, ovviamente non, eh, non ci riusciremmo. Comunque, noi storicamente non, eh, non, non riconoscendoci in questa par condicio anzi impari condicio. <ride> Non, non facciamo trasmissioni elettorali quindi non ospitiamo quelli per esempio a fuori del nucleare come non abbiamo mai ospitato i fascisti durante le campagne elettorali eccetera eccetera quindi non possiamo fare neanche per non incorrere in multe le trasmissioni a favore però siccome ancora il regolamento non è in vigore. E dalla, dalla prossima settimana non potremo più venire a parlare di acqua su questa... La radio questa può fare degli approfondimenti ah, ecco. e si può avvalere quindi di, di persone esperte, non del comitato, ma... Uh, diciamo questo formalmente è così storicamente è stata mm. sempre così proprio per non, eh, ricordo che anni fa la radio ricevette appunto una richiesta da parte eh, della destra o non so se addirittura di fiamma tricolore per poter eh, durante delle elezioni politiche intervenire mm. alla radio in nome della condicio, ma noi naturalmente eh, non gli abbiamo neanche risposto ma insomma non, non ospitando a favore non ospitiamo neanche contro certo. no no ci organizzeremo di conseguenza allora e magari entriamo un po' appunto nel vivo dell'argomento che volevamo un po' così sottoporre all'attenzione perché mh, riprendendo un po' è un percorso che avevamo lasciato con la raccolta firme quello appunto di un'attenzione e di una sensibilità rivolta soprattutto a chi sta in, in carcere ed è, ed è detenuto per cui già a luglio scorso facemmo una raccolta firme la raccolta firme la facemmo anche qui al carcere di di Rebibbia eh, di Roma soprattutto nella, nella sezione femminile E, e così è continuato questo percorso, soprattutto grazie a Mario Pontillo, un compagno uh, di rifondazione che è da sempre è attivo su, su, questi, su questi temi, che ha continuato a sensibilizzare e inviare lettere agli vari istituti penitenziari, eh, proprio richiedendo che anche all'interno del carcere si possa discutere, parlare e semmai sostenere diciamo, la, uh, la campagna referendaria. E magari facciamo ecco, entriamo in piccola pausa e poi vi sottoponiamo una bella lettera che ci è giunta dal, dal carcere di Spoleto is roller skating a substitute <ride> for surfing among hardcores you uh, must mean skateboarding yes you, you must, must mean skateboarding, skateboarding. Mm. Cause Allora torniamo in diretta, questa è Entropia Massima. Se volete intervenire in trasmissione 06 49 17 50. Riprendiamo il discorso sull'acqua, in particolare su come si intreccia eh, con la vita all'interno del carcere. Eh, vediamo che cosa ci, ci dice Paolo al riguardo. Sì, e abbiamo appunto ricevuto proprio la, la scorsa settimana un, una lettera uh, da Carmelo Musumeci che è un ergastolano e poi magari spiegheremo anche un po' di che tipo di ergastolo... Eh, così eh, sottoposto a, a che tipo di ergastro è sottoposto, e poi ehm, leggeremo il fatto che appunto questa lettera è stata sottoscritta eh, da decine e decine di detenuti e detenute eh, in diversi carceri a partire da quello di Spoleto, eh, Bollate, eh, Saluzzo e, e Catanzaro. Quindi un'iniziativa. appunto, torno a ripetere, dovremmo, dobbiamo ringraziare soprattutto uh, Mario Pontillo che ha continuato in perterrito su, questa, su questo percorso, scrivendo a tantissimi, a tantissimi istituti penitenziari e soprattutto a tantissimi detenuti e quindi oggi abbiamo, diciamo, queste... decine e decine di firme raccolti in uh, diversi istituti carcerari. Ehm, magari due parole appunto su che cosa, uh, su che cosa significa soprattutto l'ergastolo stativo, visto che questa uh, questa questa lettera ci è giunta anche via mail da, da Carmelo Musumeci. Uh, Carmelo Musumeci è appunto un detenuto per uh, ergastolo stativo ossia i cosiddetti fine pena mai, nel senso che non, non avendo mai collaborato con la giustizia non usciranno mai vivi dal carcere, quindi in sostanza una pena di morte, diciamo, eh, così legalizzata in Italia nonostante si definisce un paese a non <ride> dove non è vigente la, eh, la pena di morte, ma forse anche, diciamo, un qualcosa di, eh, di peggiore e anche lui nei suoi diversi scritti lo Lo denuncia sempre fortemente. Il fatto che insomma, è quasi preferibile una pena di morte istantanea piuttosto che una, una, diciamo, una detenzione così prolungata fino alla fine dei, dei propri giorni. Nonostante questo, lui ha tenuto sempre a ribadire che eh, non vuole assolutamente esercitare questo suo uh, potere di. uscire dal carcere nel momento in cui potesse diciamo collaborasse con con la giustizia perché il suo ergastolo verrebbe diciamo così preso in carico da qualcun altro che lui dovrebbe eh, denunciare alle alle autorità e questo non l'ha mai ritenuto accettabile e possibile quindi ovviamente ne sta scontando anche eh, le conseguenze seppur ha fatto diciamo un percorso di riabilitazione non indifferente non in già questi tanti anni anni di carcere quindi anche a lui va il nostro ringraziamento perché soprattutto nel carcere di Spoleto è grazie a lui che si è diffusa così tanto questa questa iniziativa e mh, magari leggiamo la lettera che, che appunto su cui sono state raccolte le firme che si intitola I buoni vogliono rubarci l'acqua Sì, è una lettera che vogliamo condividere perché ovviamente ci ha colpito e commosso anche da come è stata presentata. E infatti Carmelo Musumeci, inviandola, si autodefinisce un uomo ombra. Un cattivo e colpevole per sempre, un orgastolano estativo stativo a qualsiasi beneficio se al mio posto in cella non ci metto un altro, appunto, il, la condizione di carcere che descriveva Paolo. E in questa lettera, appunto, intitolata I buoni vogliono rubarci l'acqua, e la leggiamo per condividerla con le ascoltatrici e gli ascoltatori: Spesso i cattivi sono più onesti dei buoni, per questo molti detenuti sostengono il forum italiano dei movimenti per l'acqua. Ci siamo anche noi, siamo i cattivi che non perdono la speranza di essere migliori dei buoni e che vogliono ancora fare parte del mondo, della società e della vita. Molti di noi hanno perso la libertà, alcuni per sempre, ma non la forza per lottare per i propri diritti e l'acqua per tutti è uno dei principali diritti dell'uomo. Anche i detenuti di tutte le carceri d'Italia sono contro la legge che prevede l'affidamento del servizio idrico pubblico a società di capitali. L'acqua non è una merce e siamo contrari che un bene prezioso come l'acqua possa essere gestito attraverso meccanismi di mercato. Per evitare che la prossima volta i buoni tentino pure di privatizzare anche l'aria che respiriamo, Molti detenuti si mobiliteranno tramite loro parenti e amici per appoggiare il referendum per la sospensione della legge Ronchi, per impedire il processo in corso di privatizzazione dell'acqua. In attesa dello svolgimento del referendum, i detenuti si mobiliteranno nelle carceri per raccogliere firme per sostenere e appoggiare l'iniziativa di sottrarre il servizio idrico alle regole del mercato e della concorrenza. è firmata ai detenuti gli ergastolani di Spoleto. E, a riprova del, del fatto che, eh, appunto, eh, Carmelo Musumeci ha fatto un percorso di autoabilitazione eh, studiando in carcere laureandosi in eh, giurisprudenza con una tesi in sociologia intitolata Vivere l'ergastolo, e, proprio negli ultimi tempi eh, appunto ha, ha scritto un libro che è appunto intitolato Gli uomini ombra, e eh, quindi dedicato alla condizione del carcero stativo. E a questo proposito c'è un appuntamento perché il, questo libro sarà presentato eh, venerdì 29 aprile eh, a Roma, in eh, via del seminario 76 presso Palazzo San Macuto, alla Camera dei Deputa Deputati, organizzato dall'Associazione Antigone. Quindi insomma è un appuntamento che magari per le romane e i romani può essere interessante perché apre probabilmente una finestra su un mondo che più chiuso di così non potrebbe essere anche dal punto di vista dell'informazione. Ci, pu ci puoi ripetere l'appuntamento? Sì, venerdì 29 aprile, Palazzo San Macuto, Camera dei Deputati e l'indirizzo è Via del Seminario 76 alle ore 15. L'evento è aperto a tutti, però è richiesta l'iscrizione entro il 27 aprile. Ma questa iniziativa, diciamo, quando è giunta e l'abbiamo letta via mail, ovviamente ha colpito tutti, ma devo dire che abbiamo avuto tantissimi riscontri da tutti gli attivisti per l'acqua, eh, perché l'abbiamo ovviamente rigirata con molto piacere a tutte e tutti. E ci sono arrivate veramente tante mail e tante telefonate di, di apprezzamento sul fatto che comunque si continui questo percorso eh, all'interno delle, delle carceri perché appunto crediamo che, non, che anche chi è detenuto debba e possa diciamo, partecipare attivamente alla vita, alla vita politica eh, di, di, questo, di questo paese. Quindi eh, possono eh, i detenuti e le detenute possono firmare I referendum e possono anche partecipare al voto o no? Ecco, eh, firmare il referendum nel senso che questo è ovviamente un sostegno che ha un valore simbolico non uh, più formale come quelle che invece abbiamo raccolto, le firme che abbiamo raccolto a luglio scorso e, e comunque hanno un, un elevato diciamo, uh, uh, valore anche solo per noi ma anche per tutti magari che, quelli che, che apprezzano questo, questo gesto e per quanto riguarda il voto eh, ci, ci sono alcuni detenuti che hanno perso i propri diritti politici Quindi ahimè non gli è consentito di, di poter eh, votare. Però negli altri istituti di pena ci sarà ovviamente una battaglia da fare perché vengano predisposti i seggi e, e che quindi soprattutto anche dal, sia dall'esterno che dall'interno del carcere. arrivi diciamo, questo, questa richiesta di far sì che si possano, si possano votare i, i referendum perché comunque è un, un, un loro diritto quindi su questo noi sicuramente ci, ci continueremo ad attivare e a mobilitare per far sì che questo avvenga Il, il 12 e il 13 giugno sicuramente anche in contatto sia con Mario Pontillo ma anche con, con, con Musumeci e con quanti altri lo vogliano lo fare sia qua a Roma ma anche negli altri istituti, istituti carcerari. E, sì. Ci piacerebbe, non sappiamo se sarà possibile, che una lettera di questo tipo arrivasse e venisse letta anche da coloro che sfacciatamente fanno propaganda per l'astensionismo e che sviliscono lo strumento referendario invitando ad andare al mare e sottovalutando invece l'importanza di una partecipazione democratica che invece a molti è negata. A proposito del, um, dei comitati per il No. Eh, volevo sapere dal, dal vostro osservatorio, sicuramente più, più documentato di, di quello che possiamo sapere noi, se effettivamente eh, la, la controparte sta facendo esclusivamente la, la campagna per l'astensionismo oppure se c'è qualche, eh, qualche segno di, di, di entrare nel merito da parte dei comitati per il no, quindi non so a livello di... di Di manifesti per strada, oppure di trasmissioni o di articoli sui giornali, eccetera? Allora, eh, segnali diretti noi in questo senso non ne abbiamo. E è certo che eh, nel momento in cui ci saranno gli spazi obbligatori... E chi è contrario al referendum sarà costretto a, a, a esporsi. E il fatto che fino adesso non sia partita nessuna campagna per il no è indicativo, a nostro avviso almeno, del fatto che eh, non si vuole dare battaglia sui contenuti perché probabilmente si fa un po' fatica a sostenere un no a questo referendum, ma che fino adesso si è preferito oscurare l'argomento e sperare nel non raggiungimento del quorum. E questa strategia è un po' anche comprovata dal, eh, dal fatto che ad esempio il giorno dopo della manifestazione del 26 marzo, la manifestazione nazionale che è stata riconosciuta anche da stampa diciamo non troppo innamorata della nostra campagna, è stata riconosciuta come un successo nella stampa completamente avversaria, quindi la, e i media governativi è, non, non se ne è parlato per niente. Quindi anche qua non si è entrati nel merito del... sfruttando la manifestazione per dire che invece questo referendum era sbagliato o per argomentare. Certo è che nel momento in cui gli spazi devono essere suddivisi 50% a favore del sì e 50% a sostegno del no, IVI compreso i sostenitori e a quel punto... e entreranno in campo dicendo... Non... In che senso li compresi quelli dell'astensionismo Contano per il no o per il sì? Per il no, contano per il no, nel senso il, nel cinqu nella divisione del 50% ci sta mh, tutti i sì, cioè tutte le realtà che sostengono il sì, che si alternano in vari modi, nei vari spazi, e tutti i sostenitori del no, e in questi sono compresi anche i sostenitori del, dell'astensionismo e Quindi è, una è tutta una sorpresa, pure per noi... Ma io vedo una logica, insomma, in questa posizione, perché mi sembra che tutti i sondaggi dicano che se si raggiunge il quorum si vince alla grande. Per cui, dal loro punto di vista, dicono eh, l'unica possibilità di farcela è che non si arrivi al quorum. No? Un dignitoso silenzio dal quale però, appunto, dov dovranno uscire, quindi... Insomma vedremo, fino adesso c'era un sito che era diciamo, il blog ufficiale del Comitato per il No, che era Acqua Libera Tutti, ogni tanto noi ce l'andiamo a vedere per vedere cosa dice il nemico, però l'ultimo aggiornamento è di febbraio o qualcosa del genere, quindi insomma tutto tace sembra ovviamente. Riprendere anche una, così, una frase di Gandhi che noi abbiamo messo anche sul nostro sito perché secondo noi è emblematica anche rispetto a queste strategie così eh, di comunicative eh, la frase dice prima ti ignorano poi ti deridono poi ti combattono poi vinci ora noi abbiamo attraversato praticamente per la raccolta firme siamo arrivati alla fase che ci combattevano perché ovviamente c'era una straordinaria campagna di raccolta firme in campo e quindi necessariamente dovevano pur dire qualcosa adesso siamo ritornati alla fase in cui ci ignorano eh, a breve penso attraverseremo quella in cui ci deridono e poi ovviamente alla fine ci combatteranno e eh, però poi saranno perdenti perché noi vinceremo quindi mi dispiace tanto per loro però <ride> eh, credo che... <ride> non ci dispiace affatto invece guarda un po' e, e quindi insomma adesso è, è un po' questa la, la situazione entriamo in un'altra pausa, l'ultima pausa e poi andiamo nel profondo sud del movimento per l'acqua Sì, e vi ricordiamo il numero di telefono della radio, se volete chiamare affrettatevi 06 49 17 50. Imbottito d'alcol, ascolto da Senato, giudizi equilibrati. su dove non sbagliare, su dove devo andare disteso sul mio letto, un sogno come tetto immagino un reglietto, sputare sullo Stato è il popolo in azione, grida rivoluzione e giovani ribelli spaccare passi belli di fronte al senatore che legiferando muore perché ha studiato troppo e non ha scusato un cazzo per la gente che lavora ed intanto il tempo vola vola tra i Devi rallentare e devi collaborare Se questa barca affonda è colpa di chi rema E scendere giù in piazza non serve alla nazione Se puoi ti vuoi sfogare nel tattino dello stadio È sempre meglio che farlo orario su salario Poi otto e pese ti faranno dimenticare Per chi batte il tuo cuore, per chi devi lottare Per la gente che lavora ed intanto il tempo vola Allora, ritorniamo in diretta, stiamo per ricevere un contributo telefonico. Sì. Eh, abbiamo in collegamento Antonella Ledo del Forum Siciliano per l'Acqua, con cui vorremmo un po' presentare questa iniziativa, eh, la marcia per un mondo nuovo, che riprende la famosa marcia di Danilo Dolci che si svolse nel, eh, nel 67 appunto in, in, in Sicilia. Eh, come dice un po' l'articolo del, del manifesto pubblicato proprio eh, pochi giorni fa, eh, si trattava di un'altra epoca, però crediamo che oggi anche per le mobilitazioni Eh, sul tema dell'acqua e per la ripubblicizzazione dell'acqua anche in Sicilia ci siano un po' ehm, i presupposti perché questa marcia assuma un significato particolare soprattutto in previsione del, della scadenza referendaria e, e, mh, quindi mh, chiediamo ad Antonella se ci presenta un po' più nel dettaglio questa, questa, questa iniziativa Sì, ciao, buonasera a tutti Un po' più nel dettaglio, dicevi bene, la marcia per un mondo nuovo riprende quella di Danilo Dolci del 67, che ehm, era la tappa finale di un lungo lavoro che Danilo Dolci e Lorenzo Barbera avevano fatto sul territorio della Valle del Bevice con, uh, con tutte le popolazioni locali e alla fine di questo lungo periodo in cui... <ride> Come, come dire, si faceva prendere coscienza dei propri diritti e delle proprie necessità ai cittadini di allora. Questi si misero in marcia e giunsero a Palermo attraversando tutta la Valle del Belice per rivendicare appunto il diritto all'acqua e ai beni comuni, al lavoro, alla alla libertà, dalla mafia, anche fondamentalmente. Quindi era una marcia su temi che sono a tutt'oggi assolutamente attuali, anzi forse più attuali che allora. E a Un anno di distanza il terremoto distrusse un po' eh, quello che era stato costruito e comunque appunto il lavoro di Danilo Dolci e di Lorenzo Barbero è continuato in questi anni poi. Eh, la marcia di quest'anno vuole riprendere la marcia storica, che fu anche un'iniziativa di respiro europeo, perché moltissimi intellettuali e giornalisti allora seguirono la marcia eh, per dare testimonianza appunto di questa sollevazione dal basso che rivendicava i diritti fondamentali. Quello che noi proponiamo quest'anno è un po' una marcia all'incontrario, riproponendo la marcia e riproponendo eh, tutti i temi ad essa collegati, dunque. In primis l'acqua, ieri abbiamo fatto una prima iniziativa d'apertura a Menfi che è diventata in qualche modo una città simbolo della ripubblicizzazione perché eh, a Menfi c'è un attivissimo comitato locale eh, che ha fondato tra l'altro il comitato promotore il referendario per la Valle del Belice che quindi interessa esattamente. quei territori che furono interessati alla marcia del 67 da questi e soprattutto dalla fortissima battaglia per la ripubblicizzazione del servizio idrico fatta sia dalle comunità locali che dall'amministrazione comunale che ha aderito a un percorso che come forum abbiamo diciamo proposto a tante amministrazioni siciliane che hanno aderito e con noi appunto in questa battaglia per la ripubblicizzazione Ieri siamo partiti dall'acqua che è in qualche modo un tema principe di, di questa iniziativa e assieme al tema dell'acqua e della ripubblicizzazione, ricordo che in Sicilia assieme a promuovere il referendum abbiamo presentato un disegno di legge, di iniziativa sia consiliare che popolare, quindi attraverso la raccolta delle firme dei cittadini. che attraverso la deliberazione dei consigli comunali e provinciali, che ha avuto una vastissima adesione peraltro, 135 comuni una provincia hanno deliberato per la ripubblicizzazione in Sicilia, è e giusto il sindaco di Menfi è uno dei promotori del disegno di legge di iniziativa co ehm, consiliare. Eh, è sì, una città singola anche perché ehm, l'esposizione di questa la... amministrazione è in qualche modo stata attenzionata anche dalle attività criminali e mafiose o paramafiose, questo diciamo è al vaglio degli inquirenti perché la stessa amministrazione, oltre alla Camera del Lavoro della CGL di Menfi, sono state oggetto di gravi intimidazioni proprio per questa esposizione. Sì, Antonella, una domanda. Sì, Antonella, una domanda su. Fa... Tu facevi cenno appunto ehm, a Menfi, al sindaco di Menfi. Ehm, una domanda sugli enti locali e sul loro coinvolgimento in, eh, in questa marcia e più in generale nelle iniziative per l'acqua. Noi abbiamo visto. A Roma, noi sì. eh, le romane e i romani che ci ascoltano hanno visto a Roma sfilare eh, il 26 marzo la manifestazione con in testa eh, i gonfaloni degli enti locali e molti di questi venivano appunto dalla Sicilia. Qual è l'atteggiamento e che tipo di collaborazione ti sento, è in campo? Ti sento pianissimo, a malapena. <ride> eh, rispetto agli enti locali, ti dicevo, noi abbiamo costruito in Sicilia un. un rapporto molto stretto con gli enti locali, sono venuti con noi a Roma il 26 marzo, ma anche in tante altre occasioni si sono mobilitati, sia appunto a Roma nella manifestazione anche dello scorso anno, che in Sicilia, che alle riunioni dei coordinamenti nazionali degli enti locali e sì, sono sicuramente una presenza importante e secondo me fortemente innovativa rispetto sia al tessuto sociale siciliano, ma vorrei dire italiano, che in generale per la battaglia della ripubblicizzazione. È un movimento molto particolare perché siamo riusciti ad aggregare eh, appunto tutti questi comuni eh, utilizzando come parola d'ordine la trasparenza dell'acqua, la sua limpidezza e di conseguenza il fatto che essendo un bene comune di appartenenza collettiva non può avere una connotazione politica, dunque abbiamo impostato come dire, una battaglia trasversale rispetto a questo e questo ci ha consentito di fare aggregare intorno alla nostra proposta tantissime amministrazioni di ogni colore politico, secondo noi questa è di per sé già una vittoria del Movimento, perché riuscire a portare sul nostro percorso tante amministrazioni e raggiungere come dire, il, il governo regionale, Eh, portare all'interno del governo regionale un disegno di legge che per una volta non, non parte dal palazzo ma che arriva dall'esterno, parte dal basso, dalla società civile, dalle eh, amministrazioni più prossime ai cittadini è già in qualche modo una piccola ma grande rivoluzione. Eh, questi comuni, peraltro, nel nel coordinamento degli enti locali per l'acqua bene comune sono tra i promotori del referendum dunque sono impegnati assieme a noi nel promuovere tutte le iniziative che speriamo ci porteranno alla vittoria referendaria ehm, Antonella, una domanda che è diciamo, assolutamente provocatoria però secondo me va anche un po' chiarito perché magari anche qui a Roma e nei dintorni di Roma è giunta notizia Pare che il PD siciliano dica che l'acqua è già pubblica in, in Sicilia. Se ci puoi, così una, una battuta perché ogni tanto qualche sassolino dalle scarpe sul PD ce <ride> lo vogliamo togliere. Eh, guarda, eh, il PD siciliano che sostiene il governo lombardo l'anno scorso ha approvato nella legge finanziaria regionale un articolo, l'articolo 49. che disponeva la possibilità di annullare i contratti con gli attuali gestori se non fossero state rispettate le, le clausole appunto di gestione. Eh, nei fatti eh, tutti i gestori siciliani, ricordo sono 6 su 9 i ato che sono già stati aggiudicati a una gestione privata, eh, non hanno rispettato i contratti, quindi teoricamente tutti i contratti potrebbero essere annullati, in più Eh, molti contratti sono già, diciamo in, uh, in gravi crisi, ad esempio sul Palermo APS in uh, fase di liquidazione, è eh, in una fase transitoria in cui non avendo potuto portare a casa una privatizzazione gli incassi che sperava ha già dato prova di fallimento e dunque in liquidazione, oggi propone ai comuni di restituirgli diciamo, quote di gestione in cambio dei debiti che ha accumulato con gli stessi. La posizione del PD, per tornare alla tua domanda Paolo, è questa, loro hanno approvato, ma non solo il PD, tutto il Parlamento diciamo a scrutinio segreto, questo articolo che apre la possibilità di ripubblicizzare. Nei fatti non c'è ancora nessuna forma di ripubblicizzazione. Ad Onor del Vero bisogna dire che come Comitato Promotore Referendario Regionale noi abbiamo chiesto un incontro col segretario regionale del PD ed in seguito lui ci ha invitato ad una riunione con tutta la segreteria regionale del partito e noi abbiamo diciamo, prospettato le nostre richieste, abbiamo proposto loro di aderire al comitato di sostegno per sostenere il referendum. E abbiamo ottenuto una risposta positiva, proprio in virtù dell'esposizione che il PD comunque ha avuto rispetto a questo argomento. Bene, allora per concludere, mh, a parte appunto questa domanda che era assolutamente provocatoria, però secondo me andava anche un po', un po chiarito. Ehm, Scusa, non, non sento quasi nulla. No, dico, per, per concludere... Ehm, È partita da Menfi la marcia, magari diamo qualche indicazione su come si concluderà questa marcia, cioè quali sono sì, le tappe sì, di avvicinamento? Sì, sì, sì. La marcia è bellissima perché oltre a parlare di acqua si parlerà di migrazione, di accoglienza… Eh, di legalità, di lavoro, sono tantissimi temi che la marcia vuole abbracciare. Farà una serie di tappe e durante ogni tappa, alla fine di ogni tappa, ci saranno dei momenti di discussione su temi specifici. Eh, alla fine della marcia, il 16 oggi si è appunto avviata con la prima tappa. E la discussione di questa sera è quella che riguarda l'immigrazione e l'accoglienza. Arriverà il 16 a Palermo, e visiterà eh, una serie di luoghi anche simbolo del degrado della città: il quartiere Danisini, che è ancora in una condizione appunto socio-economica molto, molto degradata. Eh, si affronteranno questi temi assieme a. le persone del quartiere che vivono questa condizione di disagio e assieme a dei gruppi che lavorano nel sociale in quella realtà, poi si passerà ai cantieri culturali della Zisa un'altra mega struttura siciliana palermitana, nello specifico che è versa oggi in stato di abbandono, dovranno essere cantieri culturali, quindi spazi teatrali eh, dedicati alla musica al teatro, anche all'università eccetera, che ora sono condizioni abbastanza disagiate rispetto al progetto iniziale, dopodiché ehm, alle 19 la marcia confluirà eh, con un'altra iniziativa alla quale si unirà che è un'iniziativa in sostegno del lavoro della magistratura e quindi alle 19 da Palazzo di Giustizia con una fiaccolata si sfilerà poi verso Piazza Massimo ci saranno una serie di iniziative serali. Secondo me tra l'altro appunto, il tema della giustizia è in qualche modo quello che lega tutti gli altri temi perché sia per quanto riguarda la privatizzazione dell'acqua che di tutti gli altri servizi che la negazione dei diritti e della libertà in qualche modo sono collegate alla possibilità di esercitare i propri diritti di cittadini liberi e quindi fondamentalmente liberi dalle mafie. Bene, allora ti ringraziamo per questo contributo e magari ci riaggiorneremo più in là nel proseguo della campagna referendaria per avere ulteriori notizie dal sud del Movimento per l'acqua. <ride> Io ringrazio molto voi, spero di risentirvi presto. Una buona serata a tutti. Grazie anche a te. Allora sì, ci abbiamo celermente a conclusione perché già abbiamo superato di qualche minuto il termine ultimo, eh, non ci rimane che ringraziare e Leon mm, arrivederci a prossima puntata, se la par condicio ce lo consentirà a questo punto. <ride> Sì, ricordiamo che mh, anche in Parcondicio il coordinamento romano per l'acqua pubblica si riunisce tutti i mercoledì alle 18 al Rialto in via Sant'Ambrogio 4. Quindi per chi vuole partecipare e dare una mano alla campagna referendaria ce ne sarà un gran bisogno l'appuntamento è il mercoledì alle 18 al Rialto. Bene, allora è veramente tutto, siamo arrivati alla fine della puntata. Vi ricordiamo il sito www.ondarossa.info dove potete collegarvi anche con la nostra pagina. E vogliamo dare un abbraccio a tutti e a tutte, in particolare oggi a coloro che ci seguono da dietro le sbarre. E Entropia Massima torna al prossimo lunedì alle 20:15. E